willkommen till ännu ett program först hörde vi skönt att leva med Liselott och Marie i fredags var jag med om en sorglig och vacker dag med begravning av min 30-åriga brorsdotter som hade så djup ångest att hon inte orkade leva jag var officiant Alltså tjänstgörande pastor under begravningen. Om ångest handlar senaste blogginlägget på min hemsida: www.ingvarholmberg.se. Där finns också en länk till den sorgesång-elegi som jag skrev med anledning av min brorsdotters död och spelade på begravningen. Och det här med ångest och livskamp är ett svårt ämne som vi ändå måste våga tala om. Både ångest och livsmod och förtröstan på Guds hjälp. Här kommer elegin. Elegi för min brorsdotter. Du var som en vacker björk, vit, rak, ljus och skir. Att du var så skör också kunde man inte ana. Varför kunde du inte se dig själv med våra ögon, glädjas över det vi såg? Skicka ner rötterna i jorden med glädje Hämta kraft och bara leva, varför kunde du inte det? Du var som en lysande och vacker fågel i milda, ljusa färger och med skygga ögon. Varför kunde du inte se det vi såg, glädjas över det behagfulla som var du? Varför var din sång fastfrusen i din strupe, fast det fanns värme omkring dig? Det borde ha funnits glada, starka vingslag över mark och ängar, drillande och jublande sång i solen och vinden. Varför blev det inte så? Vi hoppades och väntade Höll nästan andan ibland När skulle det börja? Trädet är borta Fågeln har flugit iväg Men vi står kvar Fortsätter att titta Vi hoppades ju så Vi väntade så varför kunde du inte se det vi såg? Men på andra sidan kullen står en ljus, vit björk inför välkomnaren med de varma, förstående ögonen. Åh, oh, vad är jag så här vacker? Ja, hela. Tiden. En vacker fågel i ljusa och ändå klara färger stiger och sänker sig med glada vinslag och under sång. Det var ju så här jag ville sjunga. Jag vet det och kunde höra det. Här på vår sida av kullen står vi kvar med våra frågor och vår längtan. Du är fri och du är hemma nu. Det är det viktigaste. Så. Livet går en dag i sönder Med sig med lyckan vänder Så var tacksam för din liv, liv idag vi är så skönt vi finnas så Det är som vår tjurliga liv mig det är så skönt att finnas till Och få vara med i Guds familj det här och nu i livets paradis Nej, vår jord står aldrig stilla Och det som är blir det som var Men vi tror på Gud som är vår far Ja, i det bästa kom Och sen lyssnade vi till Skönt att finnas till med Bosse och Anita. Det är skönt och vi har en underbar tid just nu. Under Vetlanda åren så träffade jag och samarbetade med Rune Svaninger som växte upp och bodde i Vetlanda och var musikledare och sångare. Här sjunger han livet är skönt. Livet är skönt när jag det... I det här programmet så kommer den nittonde högläsningen ur ordslöjd, sista läsningen. Och i och med det så har jag läst nästan hela boken i olika avsnitt. Och det här stycket eh, handlar bland annat om ett prosastycke om min far Agne Holmberg och i viss mån om mig själv. Men framförallt så handlar det stycket om att i unga år bestämma sig för att vara en Guds tjänare och budbärare. Och lite av musikvalen här nu präglar detta. Först kommer en av mina sånger som är en ren bibeltext från Romarbrevet 10. Skönt judestegen av de som kommer med budskap om goda ting. Som kallar Var och kallar Härrens namn ska bli räddad. Varo en som, kallar jag som kallar Var och kallar. Ja som och kallar Härrens namn. Varo en som kallar herrens Var och kallar Härrens namn ska bli räddad. Varo en som och kallar. Ja som och kallar Härrens namn.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 som åkallar Herrens namn Bara en som åkallar Herrens namn ska bli räddad Bara en som åkallar Jag som åkallar Herrens namn Hur ska de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på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 Det står skrivet, "Välkom till stegen av dem som kommer med budskap om goda ting." "Välkom till stegen av dem som kommer med budskap om goda ting." Skön till stegen av dem som kommer med budskap om goda ting." Skönt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 Sjön till stegen av dem som kommer med budskap om goda tid. Sjön till stegen av dem som kommer med budskap om goda tider. Sjön till stegen av dem som kommer med. Och det här är också en sång med bibelanknytning där Jesus säger till sina lärjungar Ni har fått som gåva, ge som gåva. Ankalade de. Torkel Selin, han eh, sjunger för oss Hela vägen vill jag följa frälsaren. Inte makt och ryck på Min enda längtan är att följa Jesus och sprida kunskap om hans välighet. Hela vägen vill jag följa bränsad Jag vill gå den stig som han har En annan härlig sångare, Lennart Larsson, om jag kan hjälpa någon. Och efter den sången kommer alltså den sista läsningen ur ordslöjd. Om jag kan hjälpa någon under livets gång Om jag kan trösta någon med ett ord, en sång Om jag kan visa någon vägen hem till Gud Blir det mening med hela mitt liv om jag kan ge upp människor av mitt överflöd. Om jag kan sprida kärlek i en värld i nöd. Om jag kan leva livet som en kristen bör. i det mening med allt det jag gör. Hjälp mig att tjäna dig så Herre hjälp mig att tjäna dig så Att jag kan visa någon vägen hem till dig Då blir det mening med helheten Om jag kan verka trofast för ditt rike här Om jag kan bringa budskap om hur god du är Om jag kan visa någon vägen hem till dig Då blir det mer Tjäna dig så Herre hjälp mig att tjäna dig så Att jag kan visa någon vägen hem till dig Läsning 19 ur ordslöjd, bok av Ingvar Holmberg, utgiven 2019 på Books on Demand. Läsning ur olika delar av boken, ur saltare, det vill säga texter till Gud och om Gud, ur spaltare, diverse prosatexter och ur dikter och ur böner. Först ur bokens saltare. Omgivna av en sky av vittnen. Omgivna av en sky av vittnen vill vi hålla ut. Omgivna av en sky av vittnen. Omgivna av en sky av vittnen vill vi hålla ut. Omgivna av en sky av vittnen vill vi hålla ut. Med blicken fest vid Jesus, med blicken fest vid Jesus. Omgivna av en sky av vittnen vill vi hålla ut. Noa, Abraham, Deborah och Rut, David, Daniel, en rad nästan utan slut, Petrus, Paulus, Maria, Barnabas, och vår tids kristna hjältar som slutat sitt arbetspass. Omgivna av en sky av vittnen, vill vi hålla ut. Omgivna av en sky av vittnen vill vi hålla ut. Med blicken fäst vid Jesus, med blicken fäst vid Jesus. Omgivna av en sky av vittnen vill vi hålla ut vid dagens slut. Vid dagens slut får jag säga Gud är god. Vid varje ovist steg han hos mig stod. Vad tryggt det är att få ha Gud så nära och att ha Jesus som sin storebror. Vid livets slut får jag säga Herre kär, nu mörknar stigen för mig, hem mig bär. Vad tryggt det är att få ha Gud så nära och att ha Jesus som sin storebror. Och ur avdelningen Spaltare För hundra år sedan Idag, den 13 februari 2016, när jag skriver det här, är det hundra år sedan min far Agne Holmberg föddes i Norrköping i David och Ellen Holmbergs familj. David var skräddare och lekmannapredikant som några år tidigare hade flyttat från Tumba-trakten till Norrköping- med en brinnande längtan att sprida budskapet om frälsning genom tron på Jesus Kristus, dop i vatten som en medveten troshandling och dop i den heliga ande med tungotal som tecken. Den unge skräddaren hade nämligen 1908 kommit i kontakt med den unga pingstväckelsen som kommit till Sverige 1907 efter starten i Los Angeles, USA, 1906. När Agne föddes var hans far engagerad i att, trots envist motstånd från de etablerade kyrkorna, kämpa för pingstveckelsens sanningar. Detta ledde till att Sionförsamlingen i Norrköping bildades 1921 som en självständig pingstförsamling. Men 1916 var också mitt under första världskriget denna jättekonflikt som totalt omfattade 80 miljoner soldater varav 70 miljoner var i Europa. 9 miljoner stupade i detta krig som varade mellan 1914 och 1918. Sverige berördes inte direkt av detta krig men naturligtvis indirekt. Agne var begåvad i skolan och dessutom atletisk och en skicklig gymnast. Genom stöd utanför familjen fick han möjligheten att gå i gymnasiet, bli student och läsa på högskola för att bli språklärare. Han blev också i unga år en personlig kristen och själv medlem i pingstförsamlingen. Olika händelser och en inre övertygelse om Guds kallelse ledde sen till att Agne som ung man reste ut till Kina som missionär till yunnan provinsen i sydvästra Kina. En av hans tilltänkta uppgifter var att vara lärare åt en missionärsfamiljs barn men olika förändringar och flyttningar gjorde att det blev mer av språkstudier på kinesiska och predikan och församlingsarbete. Nu pågick andra världskriget och när japanerna gick in i Kina med sina trupper måste missionärerna fly. Agne tog sig över till Indien och vistades där omkring ett år innan han tog sig tillbaka till Sverige. 1944 gifte han sig med Britta Kjellmark. De två äldsta barnen föddes 1945, Torulf, och 1947, Ingvar. Och under 1947 reste familjen till Kina för att återuppta missionsarbetet i Jönnan- utsända av Sion-församlingen i Norrköping. Också denna gång blev Agnes missionsarbete brådstörtat, avbruten. Denna gång av Mao Tse-tungs kommunistiska revolution 1949, då missionärer och andra utlänningar tvingades lämna Kina. Agnes och hans familj flyttade över till Indien- och fortsatte som missionärer i Mysore State i södra Indien, numera Karnataka State. I Indien föddes de tre yngre barnen, 1949 Philip, 1952 Barbro och 1957 Bo. Och i Indien var Agne och hans Britta verksamma som missionärer fram till 1980. Som pensionär var Agne aktiv i hemförsamlingen i Norrköping och gjorde predikobesök i olika kyrkor och reste också ut till Indien och stödde församlingarna och arbetet där ända fram till strax före sin död några dagar efter hans 76-årsdag 1992. Nu sitter jag och skriver ner detta i minnet hur tillförlitligt det nu är på hundraårsdagen efter min fars födelse. I ganska långa stycken har mitt liv gestaltat sig på ett liknande sätt som min far Agnes liv. Det har också varit lätt och framgångsrikt med skolan och idrotten i yngre dagar och personligt ställningstagande för den kristna tron i tonåren och vattendop och medlemskap i pingsförsamlingen i Norrköping. Också för mig blev det en inre övertygelse om kallelse att bli predikant med avbruten högskolutbildning som följd och lärlingstid och tjänst i pingstörelsen. För mig blev det mest tjänst i svenska församlingar och med sporadiskt missionsinsatser i Kanataka i Indien ett par år och resor till Sovjetunionen och OSS-länderna i drygt 30 år. Och nu som pensionär och 69 år gammal denna månad finns jag också tillbaka i min födelsestad Norrköping och i Sionförsamlingen, alltså Pingstkyrkan. Och min ambition och längtan är att som min farfar David och min far Agne vara en aktiv och stödjande person i staden och församlingen. En del är lika, men mycket olika när jag tänker på min fars liv och mitt eget. Det finns naturligtvis arvsanlag och egenskaper där jag är lik min far. Men i mitt sätt och min personlighet har jag kanske mer från min mors sida och är lite mer lik hennes utåtriktade och lite bullriga syskon. Min far var sant ödmjuk och lågmäld och sannligen inte påstridig han tänkte sig för och gick sällan eller aldrig för långt i uttalande eller handlingar. Vad ska jag säga? Vi är de vi är. Jag beundrar min far oerhört men jag har aldrig försökt bli en kopia av honom hans liv karaktär och pliktkänsla och oskäldviska tjänande under hela livet är ett stort föredöme för mig men jag har fått gestalta mitt liv på mitt sätt att jag är en oroligare själ beror väl kanske också på att jag hade en annorlunda barndom än många med åren i Kina fast jag inte minst om och i Indien och sen kom till Sverige i tonåren som en främmande fågel. Och att jag pratar och viftar och skrattar och äter och bullrar mer än min far, det kan jag inte ändra på och kanske inte vill det heller. Men den här dagen sitter jag och tänker på min far Agne. Han har betytt mycket för mig. Tack min kära pappa. Tack kära Gud för min.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 Varför fanns det inget lämpligare rim på gult? Det var faktiskt ohemult Gult är för mig en vitamininjektion rakt in i själen. Det mildgula gula som tusilagon och gullvivan. Det starkare gula som ryskgubbarna vid vägkanten och rapsens hav av gult. Eller ett, kanske ett fält fullt av maskrosor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 och har kontakt med dig Jesus, du som bar all världens synd du ger mig ett liv så fyllt av glädje, frid och verklighet Helige Ande, du är hjälparen du ger kraft åt mig så jag kan leva så som Jesus vill Fader, du som har skapat världen Jesus Kristus, min frälsare, heliga ande som ger mig glädje, Gud min Herre, jag prisar dig. Amen. for oh. Efter läsningen ur ordslöjd hörde vi Anne-Jurie Dagnell, Hasse Hallström och Rickard Niklasson i Att tjäna dig är min vilja. Jag läser några ord av Paulus i Filippebrevet som han skriver i Fängelset antagligen rätt så nära sin egen död. Det är min längtan och mitt hopp att jag inte på något sätt ska stå där med skam, utan att Kristus, nu som alltid, ska bli frimodigt förhärligad i min kropp, vare sig jag lever eller dör. För mig är livet Kristus och döden en vinst. Men om livet här i kroppen innebär att mitt arbete bär frukt, då vet jag inte vad jag ska välja. Jag dras åt båda hållen. Jag har en längtan att bryta upp och vara hos Kristus. Det vore mycket bättre. Men för er skull är det mer nödvändigt att jag får leva kvar här i kroppen. Det är jag övertygad om. Och jag vet att jag ska få leva och vara kvar hos er alla. Och hjälpa er till framsteg och glädje i tron. När jag är tillbaka hos er igen får ni ännu större anledning till glädje i Kristus Jesus för min skull. Paulus visar vägen att i allt och på allt sätt försöka tjäna Gud. Att ta livet som det kommer och att veta att efter livet finns en fantastisk framtid. För mig är livet Kristus och döden en vinst. Vi ber. Tack, Herre, för livet. Hjälp dem som har det jobbigt med oro och ångest att på något sätt hitta tröst och hjälp i din hand. Amen. Det finns en härlig sång Just a Closer Walk With Thee med svensk text Låt mig vandra nära dig. Vi avslutar programmet med att höra en gåvän till mig i Skåne, Lennart Björk med grupp spelar den här för dig. Ha det så bra. Vi hörs nästa vecka. Thank you.